Берт Джордан Велике полювання Розділ 36. Розмова зі Старійшинами Вони простували за Джуїном містечком Огірів, і Грант помічав, що з кожним кроком Лоял нервує сильніше і сильніше. Вуха у нього напружилися так само, як і його спина. Очі ледве лізли на лоба, а надто, коли він помічав, що на нього дивляться інші огіри. Особливо жінки і дівчата. І багато з-поміжних, здавалось, звертали увагу саме на нього. Він мав такий вигляд, наче його вели на страту. Огір Бородань вказав на широкі сходи, що спускалися всередину вкритого травою кургану. Значно більшого за всі інші. Цей курган знаходився майже біля підніжжя одного з великих дерев. «Чому б тобі не зачекати на дворі, Лойла?» – запропонував Рант. «Старішини!» – почав був Джуїн. «Найвірогідніше хочуть побачитися рештою з нас», – закінчив за нього Рант. «Чому б їм просто не дати йому спокій?» Докинув мед. Лоял енергійно закивав головою. «Так, так, я гадаю...» На нього видивлялася юрба гірських жінок. І сиві бабусі, і дівчата того ж віку, що і рід. Вони перемовлялися між собою, не зводячи з нього очей. Вуха у Лояла засмикалися, але поглянувши на широкі двері внизу, до яких вели кам'яні сходи, він знову кивнув. «Так...» «Я посиджу тут. Почитаю. Саме так. Почитаю». Незграбно порившись у кишені каптана, Лоял витяг книжку. Усівшись на схил біля сходів з книжкою, що здавалася крихітною в його долонях, він опустив очі на сторінку. «Я сидітиму тут і читатиму, доки ви не вийдете звідти». Він прав вухами, наче відчуваючи на собі жіночі погляди. Джуїн похитав головою, тоді знизав плечима і знову вказав на сходи. «Прошу, старі, що не чекають на вас!» Величезна зала під курганом не мала вікон. І тут усе було розраховане на зріст огірів. До стелі з товстезними сволоками було спани чотири, якщо не більше. В такій залі було місце в палаці принаймні висновуючи з розмірів. На підвищенні просто навпроти дверей сиділи семеро огірів, і це візуально робило залу трохи меншою. Але Гарант однаково почувався так, наче потрапив до просторої печери. Долівку було викладено чималими темними каменями, гладенькими, хоч і неправильної форми. А сірі стіни цілком могли виявитися шаркою прямовисною скелею. Неотесані балки на стелі нагадували могутні корені дерева. Тільки верін розмістилася на звичайному кріслі, обличчям до підвищення, а решта умеблювання складалася з масивних крісел, прикрашених різною виноградною лозою, і на них воссідали старішини. В центрі на кріслі, трохи вищому за інші, сиділа жінка-огірка. Ліворуч від неї троє бороданів у довгих, розширених донизу каптанах. Праворуч три жінки в таких же сукнях, як у неї, вишитих виткими стеблами, листям та квітами від коміра до подолу. Всі старішини мали обличчя, позначені довгими роками життя. Білосніжне волосся, навіть китички на вухах сріблилися і наче промінилися почуттям власної гідності. Гюрін, не криючись, дивився на них із роззявленим ротом і... Рант відчув, що й сам не може відвести від них очей. Навіть Верін не сяяла такою мудрістю, яка світилась у великих очах старіша. Навіть Моргейс, попри свою корону, не справляла такого враження владності. Навіть Морейн не могла дорівнятися до них незворушним спокоєм. Інктар уклонився першим, і Рант ще ніколи не бачив, аби він уклонявся так шанобливо. А решта стояли, наче у землю вкопані. «Я – Алар», – сказала жінка, що сиділа на найвищому кріслі, коли всі гості нарешті розмістилися біля Верін. «Найстарша серед старішин стендінгу Цофу. Верін сказала нам, що вам потрібно скористатися шляховими брамами, що знаходяться тут. Повернути ріг Валіра, яким заволоділи друзі Морока – дуже важливо. Але ми…» Ось уже сто років нікому не дозволяли мандрувати шляхами. Ні ми, ні старішини всіх інших стеддінгів. Я знайду ріг, гнівно промовив він, так. Я мушу, якщо ви не дозволите нам скористатися брамою. Він замовк під поглядом верін, але обличчя в нього залишалося розлюченим. Не поспішай так, Шайнарцю, усміхнулася Алар. Ви... Людські істоти, ніколи не даєте собі часу на те, аби все обміркувати. Тільки на ті рішення, які ухвалюються в спокої, можна покластися. Усмішка зникла з її обличчя, і воно посерйознішало, але голос залишався розміреним та спокійним. Небезпеки, що очигають в шляхах, не подолати з мечем у руках. Це вам не атака, аїльців чи напад тролоків. Я повинна попередити вас. Ступаючи на шляхи, ви ризикуєте не тільки втратити життя або розум. Ви ризикуєте втратити душу. Ми бачили Мачиншин, сказав Рант, а Мет і Перен кивнули, погоджуючись. Змусити себе висловити готовність зробити це ще раз вони не спромоглися. «За потреби я сам один піду за рогом, аж до Шайлгулу!» – рішуче мовив Інктар. Гюрін лише кивнув, мовчки, наче приєднуючись до сказаного Вінгтаром. «Приведіть Траяла!» – наказала Алар, і Джуїн, який залишався біля дверей, уклонився і кудись пішов. «Недостатньо почути, що може статися!» – звернулася Алар до Верін. «Ви маєте це побачити!» Зрозуміти всією душею!» Зависла напружена тиша, і вона тривала доти, доки не повернувся Джуїн, а з ним дві огірські жінки середнього віку. Вони вели під руки огіра з темною бородою, а він незграбно ступав між ними, наче не був упевнений, як треба рухати ногами. Обличчя мав обвисле, позбавлене будь-яких емоцій, а великі очі незмихно дивилися відсутнім поглядом. Дивилися ні на кого і в нікуди. Здавалося, він навіть не усвідомлював, бачить щось чи ні. Одна з жінок обережно витерла слину, що стекла йому скути карота. Вони притримали його за руку, аби зупинити на місці. Він заніс було ногу, завагався. Тоді опустив її на долівку, пристукнувши. Здавалося, він був не проти стояти, так само, як до цього був не проти йти. Принаймні, йому було байдуже. «Траял був серед останніх огірів, які вирушили подорожувати шляхами», – тихо промовила Алар. «Вийшов він таким, яким ви бачите його зараз. Ви не покладете на нього руки, Верін?» Верін подивилася на неї мовчки довгим поглядом. Тоді підвелася і наблизилася до Траяла. Він не ворухнувся, коли вона поклала долоні йому на широкі груди. Навіть оком не змигнув у відповідь на її дотик. Гучно втягнувши повітря, вона відсахнулася, дивлячись на нього. Тоді повернулася до старіши. «Він порожній. Тіло живе, але всередині тіла нічого нема. Нічого». На обличчях усіх старішин панував вираз невимовного смутку. «Нічого». Промовила одна з жінок-старішин, що сиділа праворуч від Алар. Здавалося, в її очах стояв увесь біль, якого Траял більше не міг відчувати. Ні розуму, ні душі. Від Траяла не залишилося нічого, крім його тіла. Він був чудовим виспівувачем дерев, зітхнув один із чоловіків. Алар змахнула рукою, і жінки розвернули Траяла та потихеньку повели його геть. Їм довелося підштовхувати і тягти його, бо він не одразу почав переставляти ноги. «Ризики нам відомі», – відказала Верін. «Але хай які будуть ризики, ми мусимо йти за рогом Валіра». Найстарша зі старішин кивнула. «Ріх Валіра. Не знаю, яка з новин гірша. Чи та, що він наразі в руках друзів Морока, чи та, що його взагалі знайшли». Вона подивилася на старішин, що сиділи праворуч і ліворуч від неї. Кожен кивнув головою. По черзі. Тільки один із чоловіків спершу сумнівом посмикав себе за бороду. «Дуже добре. Верін каже, що часу обмаль. Я сама відведу вас до шляхової брами. Грант відчув полегшення, змішане зі страхом, коли вона додала». «З вами разом іде молодий Огір Лоял, син Арента, сина Галина, зі стедінгу Шангтай. Далеко він зайшов від своєї домівки». «Він нам потрібний», – негайно випали в рант. Він заговорив трохи повільніше, відчувши на собі здивовані погляди старішин та вирінь, але все ж таки вперто повторив. «Нам потрібно, щоби він пішов з нами». Та він і сам хоче піти. Лоял наш друг», – сказав Перен, а Агмет водночас із ним промовив. «Він нам не заважає, і він сам несе свою поклажу». Обидва вони, здавалося, знітилися, коли старішини перенесли увагу на них, а втім від своїх слів не відступилися. «Чи є якась причина, чому він не може піти з нами?» – запитав він Ктар. Мед сказав правильно, Лоял може сам нести свою поклажу. Не знаю, чи він так уже нам потрібний, але якщо він хоче йти з нами, то чому? Він нам потрібний, спокійно перервала його вирін. Тепер мало хто знає, як мандрувати шляхами, а Лоял їх вивчав. Тим паче, що він знається на дороговказах. Алар по черзі уважно подивилася на кожного з них. Тоді зупинила погляд на Ранді. Вона дивилася так, ніби їй були відкриті всі таємниці. Такий самопогляд мали всі старішини, але її погляд був глибший. «Верін каже, що ти Тааверен», – промовила вона нарешті. «І я бачу це в тобі. І це вказує на те, що ти насправді дуже сильний Тааверен, бо такі таланти в нас слабшують. «Ти втягнув Лояла, сина Арента, сина Галина, в Тамарал Айлен, у павутиння, що його плетев ізерунок навколо тебе. Я... я просто хочу знайти ріг і...» Рант затнувся. Алар не згадала про кинджал Мета. Він не знав, розповіла Верінста рішенам про нього, чи промовчала з певних міркувань. «Він мій друг, найстарша». Твій друг, повторила Лар, за нашими мірками він дуже молодий. Ти теж молодий, але ти та верен. Ти наглянеш за ним, а коли це плетіння дійде кінця, подбаєш, аби він цілий і неушкоджений повернувся додому, до стедінгу Шанктай. Я це зроблю, промовив він. Рант відчув, що, промовивши це, наче бере на себе зобов'язання, а може і присягається. «Тоді ходімо до шляхової брами!» Побачивши, як вони виходять назовні, Алар і Варін попереду, Лойл скочив на ноги. Інктар послав Гюріна по Уно та решту солдатів. Лойл, боязливо глипуючи на найстаршу, відстав і опинився з Рандом у хвості процесії. Всі огірські жінки, що спостерігали за ним, розійшлися. «Старішини щось казали про мене, а вона...» Він утупився у широку спину Алар та саме віддавала наказ Джуїну привезти коней. Джуїн ще продовжував вклонятися, а вона вже пішла вперед разом із Верін, нахиливши до Айс Седай голову і стиха до тієї промовляючи. «Вона наказала Рандові тебе пильнувати!» Вдаючи цілковито серйозного, повідомив Лоя Лумет, коли вони пішли за жінками. «А ще я подбати, аби ти безпечно повернувся до своєї матусеньки? Не розумію, чому б тобі не залишитися тут і не одружитися?» «Вона сказала, що ти можеш піти з нами». Рант сердито зиркнув на Мета, а той у відповідь фиркнув здавленим сміхом. Дивно було чути цей сміх і бачити виснажене обличчя приятеля. Лойл крутив між пальцями стебло з квіткою-вірноцвіткою. «Ти що, ходив збирати квіти?» – поцікавився Рант. «Це еріт дала мені». Лоял зачаровано дивився на жовті пелюстки. «Вона справді дуже гарненька, хоч мед так і не вважає». «То ти вже не хочеш йти з нами?» Лойл струснувся, наче прокидаючись. «Що? Ні!» Тобто, я хочу сказати так. Звісно, я хочу йти з вами. Вона просто дала мені квітку. Це лише квітка. А втім, видобувши з кишені книжку, Лоял поклав квітку під обкладинку. Повертаючи книжку до кишені, він пробурмотів так тихо, що грант ледь його розчув. А ще вона сказала, що я теж вродливий. Мет хрипко зареготав і склався навпіл, схопившись за боки та розгойдуючись. Лойел зашарівся. «Ну, це ж вона так сказала, не я!» Перен легенько стукнув Мета по голові кісточками пальців. Метові... «Метові ніхто й ніколи не казав, що він вродливий. Він просто заздрить!» «Ось і неправда!» – вигукнув Мет, випростуючись. Маріса Єлін стверджує, що я вродливий. Вона не раз мені це казала. А ця Маріса, вона гарненька. У неї обличчя у кози, з невинним виглядом зауважив Перен. Мед аж похлинувся зливою обурених протестів. Рант мимоволі розплився в посмішці. Маріса Єлін була майже така ж вродлива, як Егвей. І все це дуже нагадувало добрі старі часи. Насміхи, кепкування, коли начебто нема нічого важливішого у світі, ніж пожартувати та покепкувати з приятелем. Коли вони простували містечком, огіри віталися з найстаршою, вклоняючись чи присідаючи в реверансах, і з цікавістю роздивляючись людських істот, що завітали у гості. Утім, зосереджене обличчя Алар відбило би у будь-кого охоту звертатися до гостей з розмовами. Вони вийшли з містечка, але на це вказувало лише те, що між дерев більше не траплялося курганів. Але огірів не поменшало. Вони обстежували дерева, іноді обмазуючи якимось варом, а іноді користуючись пилою чи сокирою. Якщо бачили суху гілку, або ж дерево потребувало більше сонця. До процесії доєднався Джуїн, що привів коней. А тоді прискакав і Гюрін з Уно та іншими солдатами, і з Незабаром Алар вказала кудись рукою і промовила. «Це тут!» Розмови стихли. Ранда на мить охопив подив. Шляхова брама мала би бути за межами стедінгу, адже шляхи було створено за допомогою єдиної сили, і всередині містечка їх просто неможливо створити. А втім... Нічого не вказувало на те, що вони перетнули межу і опинилися у світах. А тоді він усвідомив різницю. Відчуття втрати, що було з ним, відколи він опинився в стедінгу, зникло. Його знову наче морозом обсипало. Але з іншої причини. Саєдін була тут. Вичікувала. Алар провела їх повз високий дуб. І там, на невеличкій галявинці, вони побачили велику брилу. Шляхову браму щільно вкриту орнаментом з переплетених виноградних лос та листя сотні різних рослин. Навколо галявини огіри звели невисоку кам'яну огорожу, хоча здавалося, що та виросла тут просто із землі, скидаючись на кільце з коріння. Кинувши погляд на цю огорожу, Рант відчув занепокоєння, а придивившись, зрозумів чому. Кам'яна огорожа нагадувала про зарості колючої ожини, шипшини, жалкої листвянки та дуба свербіжника. У заростях з таких рослин не хотілося б заплутатись. Найстарша зупинилася перед огорожею, там, де та перекривала стежку. «Ця стіна попередження тим, хто сюди завітає, хоча мало хто з нас сюди приходить. Особисто я не стану її переступати, але ви можете це зробити». Джуїн зупинився віддалік. Він нервово тер руки і намагався не дивитися на браму. «Дякую», – відказала Верін. «Потреба дуже велика. Інакше я би не стала просити про це». Рант напружився, коли Айс Седай переступила через бар'єр та наблизилася до брами. Лоял з шумом втягнув повітря і пробубонів щось собі підніс. Уно та його солдати засовувалися в сідлах і взялися за руків'я мечів. Всередині шляхів немає нічого, проти чого згодився би меч. Але дотик до зброї допомагав їм переконати себе, що вони готові до всього. Лише Інктар та Айсседай видавалися спокійними. Навіть Алар м'яла спідницю обома руками. Верін висмикнула з орнаменту тролисника Вендесора, і Ранд Весь подався уперед. Він відчував необхідність звернутися до порожнечі. Бути там, звідки він за потреби, зможе дотягтися до саїдін. Листям та лозинням, вирізбленим на брамі, пробіг нечутний вітерець. Листочки затріпотіли, коли по центру брили з'явилася шпарина, і дві стулки почали повільно повертатися, звільняючи прохід. Ранд дивився на шпарину. За нею не було тьмяного сріблястого мерехтіння. Сама чорнота, чорніша за смолу. «Зачиніть!» – заволав він. «Чорний вітер! Зачиніть скоріше!» Верін вистачило одного нажаханого погляду. Вона чітким рухом вклала тролисник на його місце серед розмаїття іншого листя. Лист залишився на брамі, коли вона підняла руку і позадкувала до кам'яної огорожі. Щойно листа Вендесора став на своє місце, стулки почали зачинятися. Шпарина зникла. Листя та лози переплелися, наче їх і не було, ховаючи Чорноту мачиншину, і шляхова брама знову перетворилася на кам'яну брилу, поверхня якої була вкрита таким майстерним різьбленням, що листя й лози здавалися живими. Алар видихнула тремтячими губами. «Ма шин! Так близько!» Він не намагався вирватися на волю, промовив Рант. Джуйн здушено застогнав. «Я вже тобі казала, – відповіла Верін, – що чорний вітер є творінням шляхів. Він не може їх покинути». Голос її лунав спокійно, проте вона, не помічаючи цього, обтирала і обтирала руки об спідницю. Ранд відкрив було рота, але за мить передумав щось сказати. Та про те, вела вона далі, мене дивує, що ми натрапили на нього. Спочатку в Кайрані, тепер тут. Мене це дивує. Вона скоса поглянула на Ранда, і він аж здригнувся. Погляд був миттєвий, і його навряд чи ще хтось помітив. Але Рандові здалося, що цим поглядом вона поєднала його з «Чорним вітром». «Я ніколи про таке не чула», – задумливо сказала Алард. «Маченшин чекає, коли відчиниться брама. Раніше він завжди блукав шляхами. Та це було давно, і, можливо, чорний вітер зголоднів, тому сподівається піймати необачного мандрівника» коли той відчинить браму. Верін, ви безперечно не зможете скористатися цією брамою, аби ступити на шляхи. І хай якою великою є ваша потреба, я не можу сказати, що це мене засмучує. Шляхи тепер належать тіні. Рант дивився на браму, насупивши брови. Невже він переслідує мене? Надто багато питань. Чи може бути так, що Фейн перемудрився наказувати чорному вітру? Верін каже, що це неможливо. І навіщо би Фейн став викликати його на мистоман, а потім намагався б його зупинити? Він повинен потрапити на мистоман. Навіть якщо завтра вони знайдуть ріх валєра та метів кенжал десь під кущем, він однаково муситиме туди поїхати. Верін стояла, дивлячись в нікуди. І про щось розмірковувала. Мед сидів на кам'яній огорожі, схиливши голову. А перен з тривогою спостерігав за приятелем. Лоял, здавалося, відчував полегшення, що їм не доведеться йти шляхами, і водночас сором за це полегшення. Тут нам нема більше чого робити, заявив вінктар. Варін, седай. Я пішов за вами сюди, попри те, що мій розум протестував проти цього але більше йти за вами я не можу. Я збираюся повернутися до Кайрана. Бартанес може сказати мені, куди вирушили друзі Морока, і я знайду спосіб змусити його це зробити. Фейн вирушив на мистоман, Стомлено відгукнувся Рант. А там, куди він пішов, знаходяться і ріх Валіра, і Кенжал. Гадаю, Перен мимохідь пересмикнув плечима. Гадаю, ми можемо спробувати зайти до шляхів крізь іншу браму. Може, десь в іншому стедінгу? Лоял почухав підборіддя і заговорив квапливо, наче спокутуючи своє полегшення від невдачі, що їх щойно спіткала. Стедінг Кантоїн знаходиться на березі ріки Іралел, а стедінг Тайджін – на схід від хребта світу. Але звідси, ближче до шляхової брами в Кеймліні, там, де колись був Гай. Але звідси, ближче до шляхової брами в Кримліні, там, де колись був Гай. А найближчою брамою є брама серед Гаю в Тарвалоні. «Хай якою брамою ми спробуємо скористатися?» – розсіяно зауважила Варін. «Боюся, ми знайдемо там мач іншин, що чекає на нас». Алар подивилася на неї з німим питанням, проте айс Седай нічого більше не сказала, принаймні вголос. Натомість вона взялася щось бурмотіти, хитаючи головою, наче сперечалася сама з собою. «Що нам потрібно?» – невпевнено заговорив Гюрін. «То це портальний камінь!» Він поглянув на Алар та Верін, і оскільки жодна з них його не зупинила, Продовжив з кожним словом впевненіше і впевненіше. Леді Селін сказала, що ці давні Айс-Седай, ну, вони вивчили ці світи і таким чином дізналися, як створити шляхи. А це місце, де ми були, нам знадобилося лише два дні, навіть менше, аби перенестися на сотню ліг. Якби ми могли скористатися одним із цих каменів, аби попасти в той світ, чи в якийсь подібний, то ми легко потрапили до Арицького океану, а звідти й на мистоман. Може, воно й не так швидко, як шляхами подорожувати, але точно швидше, ніж поняти на захід верхи. Що скажете, лорде Інктара? Лорде Ранде? Відповіла Верін. Те, що ти пропонуєш, нюхаче, могло би бути можливим, але знайти портальний камінь не більш ймовірно, ніж відчинити цю браму ще раз і побачити, що мачуншин забрався геть. Найближчий відомий мені камінь знаходиться в Аїльській пустелі. Хоча ми могли би повернутися до кинжала родичів-бивці, якщо ти або Рант або Лоєл гадаєте, що зможете знову знайти там цей портальний камінь. Рант поглянув на мета. Коли зайшла ця розмова про камені, той із надією підвів голову. Кілька тижнів, каже Верін. Якщо вони просто поскачуть на захід, Мету не побачите ми, Томан. Він просто не доживе. Я можу знайти його, з нехотя зізнався Рант. Він відчував пекучий сором. Мет ось-ось помре. Друзі Морока заволоділи рогом Валіра. Фейн ударить по емондовому лугу, якщо ти не вирушиш йому навздогін. А ти боїшся скористатися силою? Один раз, аби піти, і один раз, аби повернутися. Ще два рази не доведуть тебе до божевілля. Але насправді його лякало інше. Та готовність, що раптово вибухнула у нього всередині. На саму думку про те, що він знову направлятиме. Знову відчує, як його наповнює сила. Знову відчує себе по-справжньому живим. «Я не розумію». Замистоно промовила Аллар. «Портальними каменями не користувалися з епохи легенд. Я не уявляю, що хтось може знати, як вони працюють». «Коричневі аджі багато чого відомо», – сухо відказала Верін. «І я знаю, як можна користуватися каменями». Найстарша кивнула. «Справді, біла вежа має дива, про які ми. Навіть і мріяти не можемо. Але якщо ви вмієте застосовувати портальний камінь, вам нема потреби скакати аж до кинжала родичо-вбивці. Неподалік того місця, де ми з вами стоїмо, є один такий камінь. Колесо плете так, як колесо бажає. І візерунок дає все, що потрібно. Відсутній вираз злетів з обличчя Верін. Відведіть нас туди, енергійно промовила вона. Ми і без того вже згаяли надто багато часу. Розділ 37. Як могло би бути? Алар повела їх від брами, рухаючись як завжди велично. А от Джуїн не міг приховати бажання, якнайшвидше забратися геть звідти. Мет, мабуть, був єдиним, хто нетерпляче чекав на подорож. Гурін здавався впевненим в успіху, а Лояла, схоже, більш за все хвилювало, чи не передумає Алар його відпускати. Грант неспішно вів гнідана за поводи. Він сумнівався, що Верін сама збирається зайнятися каменем. Колона з сірого каменю стриміла неподалік бука за вишки майже сто футів та чотири кроки завтовшки. Раніше, доки Рант не побачив великих дерев, він вважав би, що перед ним дерево велетень. Тут не було огорожі, а крізь товстий шар опалого листя пробивалися нечисленні дикі квіти. На поверхні портального каменя залишили руйнівний слід Вітри та дощі, але символи, що його вкривали, проступали ще досить чітко. Шайнарські вершники обступили камінь, огірів і людей колом, утім тримаючись на значній відстані. «Ми знайшли цей камінь багато років тому», – мовила Алар. «Підняли його та поставили вертикально, але з місця його не зрушували. Він… Він наче…» Не хотів, щоб його зрушували. Вона підійшла в до каменя і поклала на нього свою широку долоню. Я завжди сприймала його як символ того, що було втрачено. Того, що було забуто. В епоху легенд такі речі вивчали та дещо про них знали. Для нас це лише камінь. Сподіваюся, не лише камінь. У голосі Варін додалося ентузіазму. «Шановна найстарша, я вдячна вам за допомогу. Вибачте, що ми залишаємо вас не за етикетом, але колесо не чекає навіть на жінок. Принаймні, ми більше не порушуватимемо спокій вашого стеддінгу». «Ми відізвали наших майстрів-каменярів і Кайрину, мовила Алард. «Проте до нас доходять звістки про те, що відбувається у світах? Лже дракони, велике полювання на ріг. Ми чуємо про ці події, хоч вони нас обминають. Не думаю, що нас обмине Тармон Гайдон, і ми зможемо й надалі жити в спокої. Щасливої вам дороги, Верін Седай. Усім вам щасливої дороги! І хай ви знайдете захист під долоною Творця. «Джуїне». Вона призупинилася лише на мить, аби востаннє застережливо поглянути на Ранда, а відтак огіри зникли за деревами. Зарепіли сідла під вершниками. Інктар глянув на утворене ними коло і звернувся до Верін. «Ми мусимо вчиняти саме так, Верін, седай, навіть якщо це взагалі можливо. Ми ж навіть не знаємо, чи друзі Морока насправді забрали ріг до мису Томан». Я гадаю, що зможу змусити Бартанеса. Якщо ми не знаємо нічого напевне, м'яко перервала його Верін, тоді ми з місце не гірше за інше, аби розпочати пошуки. Я чула від вас багато разів, що ви ладні скакати аж до Шайлгулу, якщо це буде потрібно, аби повернути ріг. А тепер ви відступаєте перед цим? Вона вказала на камінь що темнів на тлі гладенької кори високого дерева. Інктар напружився як струна. Я не відступлю ні перед чим. Ведіть нас до мис Томан чи ведіть нас до Шайлгулу. Якщо цей шлях приведе нас дорога Валіра, я йду за вами. Ось і добре, Інктара. Тепер ти, Ранте. Ти переносився за допомогою портального каменя. Не так давно, на відміну від мене. «Ходімо!» Вона жестом запросила Ранда підійти разом із нею до каменя. «Вам доводилося користуватися каменем?» Ранд кинув погляд через плече, щоб пересвідчитися, що поряд нікого нема і ніхто їх не чує. «Тоді я вам для цього не потрібний!» Він з полегшенням повів плечима. Верін лагідно подивилася на нього. «Я ніколи не користувалася каменем!» А ти ним користувався зовсім недавно. Я добре знаю межі своїх можливостей. Мене знищать, коли я лише спробую пропустити крізь себе силу. Достатньо для того, щоб задіяти портальний камінь. Та дещо я про ці камені знаю. Досить для того, аби хоч трохи допомогти тобі. Але ж я не знаю нічогісінько. Ведучи коня за повід, він обійшов круг каменя уважно його оглядаючи. Єдине, що я пам'ятаю, це як виглядає символ нашого світу. Селін мені його показувала, але тут я його не бачу. Ясна річ, його тут немає. Не на камені, що знаходиться в нашому світі. Адже символи допомагають перенестися у світи інші. Вона похитала головою. Чого б я лише не віддала, аби поговорити з цією твоєю дівчиною? А ще краще розжитися її книгою. Усі вважають, що жодний примірник Верцадул Колеса не зберігся у світотрощі. Проте Серафелла завжди казала мені, що я навіть не уявляю, скільки з тих книжок, які ми вважаємо втраченими, насправді чекають десь, аби ми їх знайшли. Але нам нема сенсу перейматися через те, чого я не знаю. Дещо мені все ж таки відомо. Символи вгорі каменя позначають світи. Звісно, не всі можливі світи. Вочевидь, не кожен камінь поєднаний з усіма світами, а в епоху легенд Айс Седай вважали, що мають існувати світи, до яких не можна дістатися за допомогою каменів. Ну що, нічого не спадає на пам'ять? Нічого. Якщо він знайде потрібний символ, він зможе знайти фейна та ріг врятувати Мета. Не дати Фейнові наробити лиха в Емандовому лузі. Якщо він знайде символ, йому доведеться доторкнутися до Саєдін. Він хотів знайти Фейна та врятувати Мета, але торкатися Саєдін він не хотів. Він боявся направляти і водночас прагнув цього, як чоловік, котрий вмирає з голоду, прагне хліба. Я не пам'ятаю нічого. Верін зітхнула. Символи внизу позначають камені в інших місцях. Якщо ти знаєш, як воно працює, ти можеш доправити нас не до цього ж каменю в інших світах, а до інших каменів там, чи навіть до одного з них тут. Гадаю, це щось подібне до переміщення. Але так само, як ніхто вже не пам'ятає, як переміщатися, ніхто не пам'ятає і секрету каменя. А спроба зробити це навмання може легко всіх нас знищити. Варін вказала на дві паралельні хвилясті лінії, перекреслені химерною за корючкою, викарбувані низько над землею. Ось це позначка для каменя на мисі Томан. Це один із трьох каменів, символи яких мені відомі, і єдиний, біля якого я була. І що ж мені вдалося там дізнатися? після того, як я ледь не залишилася під сніговою лавиною на імлистих горах і ледь не замерзла, перетинаючи елмоцьку рівнину. Та нічого. Абсолютно нічого. Ти граєш у кості чи в карти, Ранда Альтора? Гравець у нас смет. Чому ви запитуєте? Зрозуміло. Ну, гадаю, його ми не станемо долучати. Оці символи мені теж відомі. Вона обвела пальцем прямокутник, всередині якого було вирізблено вісім майже однакових символів з колом та стрілою. Лише в половині з них стріла знаходилася всередині кола, а нарешті стріла вістром простромлювала коло і витикалася назовні. Стріли вказували ліворуч, праворуч, вгору та вниз, і кожне коло було обведено ще однією лінією, котра, як здалося Ранду, було написом – але невідомою йому мовою. Вигнуті рядки раптом перетворювалися на зубчасті гачки, а тоді знову тяглися плавно. Принаймні про них я дещо знаю, продовжувала Верін. Кожен знак означає певний світ, і саме вивчення цих світів призвело до створення шляхів. Тут позначено не всі вивчені світи, але тільки ці символи мені відомі. Ось тут і починається гра. Мені нічого не відомо про жоден із цих світів. Кажуть, що є такі світи, де рік дорівнює одній добі у світі нашому. А в інших, навпаки, один день – це цілий рік тут. Припускають, що є світи, де саме лише повітря вб'є нас, варто його вдихнути. І є такі світи, яким ледь вистачає реальності для їхнього існування. Не стану навіть роздумувати над тим, що може статися, якщо ми опинимося в одному з них. Ти мусиш зробити вибір. Як сказав би мій батько, час кидати кості. Ранд дивився на неї, хитаючи головою. Я можу вбити нас усіх, який би символ не обрав. Та ти не хочеш ризикнути. Заради рога Валіра, заради мета. «Чому ви так ухопилися за цю можливість? Я навіть не впевнений, що в мене щось вийде. Воно... воно працює не щоразу, коли я роблю спробу». Він знав, що ніхто до них не наблизився, проте однаково озирнувся навкруги. Всі оточили камінь широким колом і чекали, спостерігаючи за ними здалеку, аби не чути того, що призначалося не для їхніх вуг. «Інколи Саїдін поруч». Я можу її відчувати, але забажає її торкнутися, вона може виявитися не ближче місяця на небі. І навіть якщо це спрацює, а якщо я перенесу нас кудись, де ми не зможемо дихати, яка користь із цього буде для мета чи для рога? Ти відроджений дракон, промовила вона стиха. Так, звісно, ти можеш померти, але я не думаю, що візерунок дозволить тобі померти. Доки твоя частина не буде завершена. А з іншого боку, наразі на візерунок лягла тінь. І хто може сказати, як це впливає на плетіння? Тобі залишається лише одне йти за своєю долею. Я Ранда вигукнув він. Я невідроджений дракон, і я не буду лжа драконом. Ти той, хто ти є. То ти зробиш вибір. Чи стоятимеш тут, доки твій друг помре. Ранд почув, що мимоволі скригоче зубами, і змусив себе розтиснути щелепи. Символи нічим не різнилися між собою, принаймні для нього. Написи також означали не більше, ніж відбитки курячих лапок. Нарешті він зупинився на одному, стріла, на якому вказувала ліворуч, бо десь там лежав мистоман, а сама стріла виходила за межі кола, бо це означало звільнення, якого він так прагнув. Йому хотілося розграготатися. Такі дрібниці, а він ставить на них своє життя і життя своїх супутників. "Підійдіть ближче", гукнула Варін рашти загону. "Тримайтеся поруч, так буде краще". Вони підкорилися лише на мить, завагавшись. "Час починати". Промовила вона, коли всі зібралися тісним гурточком. Відкинувши плащ на спину, Верін поклала долоні на кам'яний стовп. Але Ранд бачив, що вона спостерігає за ним краєм ока. Він чув, як вояки, що стояли тепер тісним колом, нервово покашлюють та прочищають горло. Як Уно вилаяв когось, хто заберевся стати поруч з іншими. Як Мед спробував кволо пожартувати як голосно зглитнув лоял. Він увійшов у порожнечу. Тепер це було дуже легко. Полум'я поглинуло страх та гнів і зникло, перш ніж він устиг його сформувати до кінця. Зникло, залишивши по собі лише порожнечу та сяйво саїдін Дражливе, болюче, нудотне та звабливе. Він потягнувся до нього. І сяйво сповнило його, сповнило відчуттям життя. Ранд не повирухнув жодним м'язом, але він відчував, наче весь тремтить, вібрує від потоку єдиної сили, що хлинув у нього. Символ виник перед ним – стріла, що протинає коло. І цей символ плавав над порожнечею такий твердий, як камінь, на якому його було вирізблено. Він скерував потік єдиної сили, що йшов крізь нього. До цього символу. Символ замерехтів. Блимнов. «Щось відбувається», – сказала Верін. «Щось...» Світ блимнов. Залізний замок покотився під догою фермерського будинку. І Рант впустив гарячий чайник, коли у дверях вималювалася величезна постать з баранячими рогами. А за нею чорніла ніч зими. «Біжи!» – закричав Тем. Блиснув меч і тралло купав. Але падаючи, встиг ухопити Тема і потягти його за собою. А у двері вже лізли нові-нові чудовиська, закуті в чорні обладунки, з людськими обличчями, з потвореними звірячими пащами, дзьобами та рогами. І химерно викривлені мечі Прохромили тема, коли він намагався підвестися. Зубчасті сокири описали дуги і опустилися. Сталь забагряняла. «Тату!» – скрикнув Рант. Рвонувши ніж із пояса, він перестрибнув через стіл і кинувся на допомогу батькові. І ще раз скрикнув, коли перший удар меча протнув йому груди. Кров пухирячись, Ринула йому з рота, а в голові прошепотів голос. «Я знову переміг, л'ю сетеріне!» Блим. Ранд силкувався втримати символ, наче крістовшу води, чуючи голос Верін. «Не так!» Сила переповнювала його. Блим. Одружившись з Егвейн, Ранд почувався щасливим і намагався не піддаватися нападам дивного настрою, коли йому здавалося, наче має бути ще щось, щось інше. Новини приходили до Межіріча разом із крамарями та купцями, що приїжджали по вовну та тютю, І в новинах цих завжди йшлося про нові лиха, про війни, що спалахували всюди, і про вже драконів також. Одного разу ні крамар на своєму фургоні, ні купецькі каравани так і не з'явилися. А коли вони все ж таки приїхали наступного року, то принесли звістку, що повернулося військо Артура Яструбина Крило, чи принаймні їхні нащадки. Казали, що старі королівства впали, а нові хазяї, котрі використовували в битвах прикутих до них на ланцюгу Айсседай, зруйнували вщент білу вежу і посипали сіллю місце, де стояв тарвалон. айс більше нема. Коли Егвень померла, він годинами сидів сам один на її могилі з намоклою від сліз сивуватою бородою. Хвороба його повернулася, і він розпадався на очах. Втратив останні два пальці на правій руці і один на лівій. Від двох залишилися самі шрами, і люди бубоніли, що від нього тхне тлінню. Депресія його посилилася. Проте, коли прийшли жахливі звістки, ніхто не був проти, аби він став поряд. Тралоки та щезники вийшли з гнилолісся, а разом з ними почвари, про яких ніхто раніше не чув. І новим хазяям світу довелося відступити попри всю їхню могутність. Ось чому Ранд узяв лук. У нього саме вистачало пальців натягувати тативу. І зашкутильгав разом із колонами, що вирушили на північ до ріки Таран, з чоловіками з усіх сіл, з кожного куточка жеріччя, які прихопили з собою хто лук, сокиру чи рогатину на дикого звіра, а хто меч, що довгі роки як ржавів на горищі. Рант також прихопив меча, що мав таврочаплі на лезі, хоч він і не знав, що з ним робити. Він знайшов його після смерті тема. Жінки теж йшли пліч-опліч із чоловіками, несучи на плечах зброю, яку лише змогли відшукати. Деякі з них говорили зі сміхом, що мають дивне відчуття, ніби це відбувається з ними не вперше. І на березі ріки Тарен межеріченці зустріли нападників, нескінченні орди траллоків, тих велищезники, що вийшли з нічних кошмарів, вели під мертвотно-чорним знаменом, що, здавалося, пожирало світло. Ранд побачив це знамено і подумав, що його знову охопило божевілля. Бо йому здалося, що він і був народжений для того, аби битися з цим знаменом. Він випускав в нього стрілу за стрілою, вкладаючи в це всю свою майстерність, прикликавши на допомогу порожнечу, не переймаючись тим, що тролоки перейшли ріку, що чоловіки і жінки вмирають по правий по ліву руку від нього. Один із стралоків прохромив його мечем і стрибками помчав далі, вглиб межиріччя, виючи через нефтолиму спрагу крові. І, лежачи горілиць на березі Тарана, дивлячись, як темніша є полуденний небосхил, дихаючи все слабкіше, він почув голос. «Я знову переміг, Л'юса Блим. Символ зі стрілою та колом пересунувся. Напис спотворився. І він силою волі повернув його на місце. До нього долинув голос Верін. «Правильно! Щось...» Сила вирувала. Блим. Тем намагався втішати Ранда, коли Ервень захворіла і померла за тиждень до свого з Рандом весілля. Найнів теж його втішала, але вона сама була приголомшена, бо попри все своє уміння не мала жодного уявлення, що саме вбило дівчину. Ранд сидів біля дому Ервень, коли вона помирала. Їй здавалося, в усьому Емондовому лузі не залишилося такого місця, де б він не чув її криків. Він знав, що має піти звідси. Тем дав йому меч і ставром чаплі на лезі. І хоч він не дуже розводився щодо того, яким чином до пастуха з межиріччя потрапила така річ, усе ж навчив Ранда з ним вправлятися. Того дня, коли Ранд ішов, Тем дав йому листа, який, за його словами, міг допомогти Рандові вступити до війська Іліану. Відтак обійняв його і промовив. Ніколи я не мав іншого сина, і ніколи не хотів іншого. Якщо зможеш, хлопче, повертайся з дружиною, як я зробив свого часу. Чи повертайся сам. Але в будь-якому разі повертайся. В Бейеролоні у Ранда вкрали гроші разом із рекомендаційним листом, і ледве не поцупили й меча. А ще він зустрів жінку на ім'я Мін яка розповідала йому такі божевільні речі про нього самого, що він зрештою подався з міста, аби втекти від неї. Згодом його блукання привели його до Кеймліна. І тут, завдяки своїй вправності з мечем, він вступив до гвардії королеви. Інколи він ловив себе на тому, що задивляється на дочку-спадкоємицю, Елейн. І в такі миті дивні думки лізли йому в голову. І в такі миті дивні думки лізли йому в голову наче все відбувається не так, як слід, і в його житті має бути ще щось інше. Елейн, звісно, не помічала його, вона одружилася з принцем Містіра, хоч і не видно було, що цей шлюб зробив її щасливою. Ран був звичайним солдатом, колишнім пастухом з крихітного селища, майже на західному кордоні, такого далекого, що тільки риски на мапі поєднували його тепер з Андорро. До того ж, про нього йшла лиха слава шаленця й буяна. Дехто твердив, що він божевільний. І в спокійніші часи, мабуть, навіть його майстерне володіння мечем не дозволило б йому затриматися у гвардії. Але часи були неспокійні. дракони лізли звідусіль, наче той бур'ян. Щойно вдавалося справитися з одним, знаходилося ще двоє чи троє доки війни не почали шматувати кожну країну. І зійшла тоді рандова зірка, бо він розкрив таємницю свого божевілля, таємницю, яку, він знав це, мусить берегти. І він беріг. Він міг направляти. У битві завжди знаходилося місце і час для невеличкого, непомітного для інших в сум'ятті сутички, направляння. А втім, воно приносило з собою успіх. Інколи направляння спрацьовувало, інколи ні, але частіше спрацьовувало. Він знав, що божевільний, і цим не переймався. Руйнівна хвороба напосіла на нього, але він не звертав уваги на неї. Та й ніхто не звертав. Бо прийшла звістка, що військо Артура Яструбина Крило повернулося і вимагає свої землі назад. Ранд був на чолі загону в тисячу воїнів, коли королівські гвардійці перевалилися через імлисті гори. Йому не спало нагадку взяти трохи вбік та зайти до Межиріччя. Він тепер узагалі рідко коли згадував про Межиріччя. А коли розсіяні залишки війська відступали через гори, він командував усією гвардією. Він пройшов весь Андор, воюючи, відступаючи серед моря біженців доки нарешті не опинився під стінами Кеймліна. Більша частина мешканців Кеймліна вже втекла з міста, і багато хто радив війську відступити ще далі. Але Елейн, тепер уже королева, присяглася, що вона не покине Кеймлін. Вона б і не глянула на його знищене шрамами та хворобою обличчя, але він не міг її залишити. Отже, те, що лишилося від гвардії королеви, приготувалося захищати королеву покинуту своїм народом. Під час битви за Кеймлін до нього прийшла сила, і він метав блискавки та вогонь в нападників і розчахував землю під їхніми ногами. Але до нього знову прийшло відчуття, що він був народжений для чогось іншого. Бо хай що би він не робив, ворогів, яких він намагався зупинити, було занадто багато, і серед них теж були такі, які могли направляти. Зрештою, блискавка влучила в ранда, і він упав з палацової стіни. Обгорілий з переламаними кістками, стікаючи кров'ю. І, коли вже останній подих клекотів у горлі, він почув шепіт. Я знову переміг, Люсетеріне. Блим. Ранд щосили намагався втримати порожнечу, а вона здригалася від блимання світів наче від ударів молотом. Намагався утримати єдиний символ серед тисячі інших, що проносилися поверхною порожнечі. Він, що було змоги, тримався лише одного символу. «Іде не так!» – кричала Верін. Сила стала усім. Блим, блим, блим, блим. Він був солдатом. Він був пастухом. Був жебраком і королем теж був. Він був фермером, менестрелем, моряком, теслею. Народився, жив і помер аїльцем. Він помирав божевільним, помирав згниваючи за життя, помирав від хвороб і від старості. Його страчували, і натов прадісними криками вітав його страту. Він проголошував себе відродженим драконом, і здіймав свістях до неба. Він тікав від сили, ховався від неї. Він жив і помирав, так і не дізнавшись головного про себе. Йому вдавалося протистояти безому та хворобі впродовж довгих років. Його не вистачало і на два роки. Іноді морень приходила і забирала його з межиріччя. Одного чи з тим з його приятелів, кому вдалося вижити в ніч зими. Інколи вона цього не робила. Іноді за ним приходили інші Айс-Седай, іноді з червоної Аджі. Егвін одружилася з ним. Егвін з суворим обличчям в мантії престолу Амерлін очолювала Айс-Седай, що прийшли його вгамувати. Егвін зі сльозами на очах встромляла кинжал йому в серце, і він помирав зі словами вдячності на вустах. Він кохав інших жінок. Брав шлюб з іншими жінками Елейн, і мін, і білява донька фермера, яку він зустрів на шляху до Кеймліна, і жінки, яких він ніколи не бачив, доки не прожив ці життя, сотню життів більше. Так багато, що він не міг їх порахувати. І в кінці кожного життя, коли він лежав, помираючи, вмить останнього подиху, голос шепотів йому у вухо. Я знову переміг, Ліуси Терне. Блим, блим, блим, блим, блим, блим, блим. Порожнеча зникла. Контакт із Саєдін розірвався. І Рант важко гепнувся. Від такого падіння йому виперло би дух. От тільки він і так уже ледь дихав. Щокою та долонями він відчув шорсткий камінь. Було холодно. Він побачив вирінь, розпростерта на землі. Вона намагалася перевернутися і стати навкарачки. Він відчув, як хтось голосно блює, і підвів голову, щоб роздивитися навкруги. Уно стояв на колінах, витираючи рота тильною стороною долоні. Ніхто не тримався на ногах, крім коней, та й ті, наче задерев'яніли, тримтячи та дико водячи більмами. Інктар витяг меча, і, стискаючи руків'я так, що лезо ходило ходором, дивився просто перед собою невидющими очима. Лоял сидів приголомшений з виреченими очима, а його руки звисали безвільно, наче у ляльки. Мед скрутився клубком, закривши голову руками, а Перн уп'явся пальцями в обличчя, наче хотів видерти побачене, чи, може, видрепати очі, що це бачили. Усі воїни були не в кращому стані. Масима плакав, не криючись. Сльози стікали по його обличчю. А Гюрін крутив головою, наче шукаючи куди би втекти. «Що...» Рант замовки зглитнув. Він лежав на шарахаті вивітреній кам'яній брилі, наполовину в грузлію землю. «Що сталося?» «Викид єдиної сили!» Айсседай зіп'ялася на хистки ноги і, здригнувшись, обсмикнула на собі сукню. «Нас не би штовхали. Силоміць. Поштовх ішов шов на звідки. Ти мусиш навчатися контролювати це. Мусиш. Такий обсяг сили може спалити тебе на попіл». «Верін, я...» «Я жив, я був...» Він усвідомив, що лежить на заокругленій брилі. Портальний камінь. Квапливо хитаючись, скочив на ноги. «Верін, я жив і помирав, бозна скільки разів. І щоразу все було по-іншому, але це відбувалося зі мною. Зі мною!» «Лінії, які поєднують можливі світи...» Прокладені тими, хто знав числа хаосу. Верін пересмикнуло. Здавалося, вона промовляє до себе. Ніколи про таке не чула, але ніщо не завадило би нам народитися в цих світах. Але тоді ми мали би прожити інші життя. Ну, звісно. Різні життя. Бо події могли б відбуватися по-різному. То ось що це було. Я бачив, ми бачили, якими могли би бути наші інші життя. Я знову переміг Лію Сетеріне. Ні, я Рант Альтор. Верін струснулася і глянула на нього. Тебе дивує, що твоє життя могло би скластися геть інакше, якби ти обирав інші шляхи чи події складалися б інакше. Хоч я... Ніколи б не подумала, що я. Добре, важливо те, що ми дісталися сюди, хоч і не так, як сподівалися. Куди це сюди? не зрозумів Рант. Ліс Стедінгу цофу зник. Навколо була пагорбкувата долина. Трохи на захід виднівся якийсь ліс та пасмо пагорбів. Коли загін зібрався навколо каменя поблизу Сддінга. День був у розпалі, а тут сонце на сірому небі стояло низько, і видно було, що до полудня ще далеко. Поодинокі дерева неподалік розчіпірили голе гілля. Лише денеде на них зосталось яскраве листя. Зі сходу налетів холодний вітер. – Ми на мисі Томан, – відповіла Верін. – Це той камінь, до якого я подорожувала. Не треба було тобі намагатися перенести нас просто сюди. Не знаю, що пішло не так, і боюся мені про це ніколи не дізнатися, але висновуючи з цих дерев, зараз пізня осінь. Ранде, часу нам не вдалося виграти. Ми втратили час. Я би сказала, за чотири місяці ми б змогли дістатися сюди і верхи. Але ж я не... Ти мусиш дозволити мені скеровувати тебе в таких речах. Я не можу тебе навчити, це так. Але, можливо, мені вдасться принаймні не дати тобі вбити себе. І всіх нас також, коли ти зайдеш надто далеко. Навіть якщо ти не вб'єш себе миттєво. Якщо відроджений дракон лише самоспалиться, наче стекла воском свічка. Хто тоді вийде на двобії з мороком? Вона не стала чекати на його подальші протести, а натомість посунула до Інктара. Шайнарець сіпнувся, коли Айсседай торкнулася його руки, і подивився на неї безтямними очима. «Я ходжу у світлі!» – хрипко вигукнув він. «Я знайду рихваліра та знищу Шайолгул! Я зроблю це!» «Звісно, зробите!» – промовила вона заспокійливо. Взяла його обличчя в руки. І він раптом глибоко зітхнув, вочевидь звільняючись від якогось жахливого видіння та приходячи до тями. Лише в очах ще стояв темний спогад. «Ось так», – мовила Верін, – «цього достатньо. Подивлюся, як я зможу допомогти решті. Ми все ще можемо повернути ріг, але рівнішою наша стежина не стала». Верін пішла поміж інших зупиняючись на хвилину біля кожного. Ранд підійшов до друзів. Коли він нахилився допомогти Метові сісти, той смикнувся і, втупившись у нього, вхопив обома руками за куртку. «Ранде, я б ніколи не розповів нікому про... про тебе. Ні за що б тебе не зрадив. Ти маєш у це вірити». Він мав ще гірший вигляд, ніж зазвичай. Та Ранд подумав, що це, мабуть, через переляк. «Вірю», – мовив Рант. «Цікаво, які життя прожив Мет і що він там робив?» «Напевно, розпотякав комусь, інакше не став би так перейматися». «Він не міг тримати за це зла на приятеля. То були інші Мети, не цей. Тим паче після того, як він побачив деякі варіанти себе самого». «Я тобі вірю». «Перене». Хлопець, зітхнувши, відняв руки від обличчя і підвів кучеряву голову. На його чолі та щоках багряніли відмітини від нігтів. По жовтих очах не можна було зрозуміти, що уперено на думці. «У нас не такий багатий вибір, еге шранде. Хай що б трапилося, хай як ми вчинили. Деякі речі завжди залишаються тими самими». Він голосно видихнув. «Де це ми?» В одному з тих світів, про які говорили ви з Гюріном. Це ми відповів йому у нашому світі, принаймні так каже Верін, і наразі осінь. Мед захвилювався. Як таке могло? Ні, я не хочу знати, як це сталося. Але як ми тепер збираємося знайти фейна та кинджал? За цей час він міг опинитися де завгодно. «Він тут», – запевнив приятеля Рант. Він сподівався, що так воно і є. Фейн мав час сісти на корабель і відплисти куди забажає. Мав час дістатися до Емондового лугу або до Тарвалона. «Світло, будь ласка, хай йому не набридло чекати. Якщо він скривдить Егвін чи ще когось в Емондовому лузі, я…» «Спопили мене світло». Я намагався прибути сюди вчасно. «Усі міста на мисі Томан лежать на захід звідси!» Голосно, аби всі могли почути, оголосила Верін. Всі вже звелися на ноги, крім Гаранда та двох його друзів. Продовжуючи говорити, Айс Седай наблизилася до мета і поклала на нього руки. «Хоча тут небагато таких селищ, які можуть називатися містами». Якщо ми хочемо знайти сліди, залишені друзями Морока, нам варто починати з західної частини мису. А ще, гадаю, нам не варто марнувати світлу добу дня, розсиджуючись тут. Коли Мед, закліпавши, звівся на ноги, виглядав він хворим, як і раніше, але рухався жваво. Верін поклала руки на перена. А коли ж вона підійшла до Ранда, він позадкував. «Не будь дурним». Сказала вона Мені не потрібна допомога від вас Тихо промовив він Ані від вас Ані від будь-якої айсседань У неї затремтіли губи Як скажеш Вони негайно розцілися по конях І поскакали на захід Портальний камінь Залишився у них за спинами Ніхто не протестував Рант і поготів «Світло, не дай мені запізнитися!»